Відкриття Південного полюса. У 1901 році британське судно Діскавері з полярною експедицією під керівництвом Роберта Скотта вирушило до берегів Антарктиди. Дорогою до бази МакМердо було випробувано повітряну кулю. Виявилося, що вона не придатна для тривалих польотів. Але, незважаючи на це, Роберт Скотт став першою людиною, яка піднялася у небо над Антарктидою. Навесні 1902 року Скотт уперше вирушив до полюса, але йому вдалося дістатися лише до широти 82 градуси 17 хвилин. Наступна експедиція Скотта 1910-12 була бездоганно продумана, але закінчилася трагічно. На шлях у 3000 км до полюса і назад передбачалося 145 діб. Для перевезення припасів збиралися використовувати моторні сані і тварин діздових собак і низькорослих, але витривалих поні. Але найбільші сані під час розвантаження пробили лід і затонули. А 9 із 19 коней і 10 із 35 собак загинули ще до початку походу на полюс. Невдачі весь час переслідували англійців Коли ж вони нарешті 18 січня 1912 року дісталися до полюса Вони знайшли там намет, а в ньому записку від норвежця Руаля Амунсена Який відкрив південний полюс 14 грудня 1911 року Скот підняв над полюсом англійський прапор І протягом тижня проводив спостереження та збирав наукові зразки але через перевтому і кисневе голодування на зворотньому шляху загинули всі члени експедиції. Троє її останніх учасників, включаючи Скота, уже були всього за 11 миль від складу, і у них залишалося їжі на два дні і палива на один, коли почався жахливий буран, який тривав 9 діб. Смертельно обморожений Скот, помираючи, зміг знайти в собі сили чітким почерком написати 12 листів, Офіційним особам і найближчим людям. Він писав, усе-таки ми побували на полюсі, і ми помираємо гідно. Руаль Амундсен розпочав свій похід до полюса 20 жовтня 1911 року. Він не лише заздалегідь попередив Скотта про свої наміри, але й готовий був допомогти конкурентові. Амундсен запропонував йому частину своїх гренландських лайок. Хто знає, чим би закінчилися божевільні перегони до полюса, якби учасники англійської експедиції рішуче не відмовилися від цих сильних, міцних і добре вимуштруваних собак. Маршрут Амунсена до Південного полюса був на 100 км коротше за маршрут, обраний Скоттом. Щоправда, він виявився складнішим – із двома ділянками тріщин на льодовику Роса і важким крижаним підйомом.